schița divină pe care Dumnezeu o pune în capitolul 1, versetul 19, când îi spune lui Ioan, Domnul Isus să scrie lucrurile pe care le-a văzut, lucrurile care sunt și lucrurile care o să fie după aceste lucruri. Dacă luăm totul cronologic, fără niciun fel de cascadorii și sărituri dintr-o parte într-alta, atunci e ușor de înțeles, nu? aici vedem că spune după aceste lucruri, metatauta cu același cuvânt, știi? Deci e o cronologie, fain, după care lucruri? După distrugerea Babilonului, a celor două aspecte ale lui sau sistemul ăsta care îi bine mersi în lume și care va rămâne în lume Babilonul, care a fost în lume dintotdeauna și care va rămâne și după ce biserica va fi luată Babilonul e distrus. Și după aceste lucruri, vedem ce vedem? O gloată mare spune un glas puternic de gloată, multă care zicea, Haleluia a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Îs perspective diferite. Vedem că sunt perspective diferite în cer și pe pământ. Pe pământ am văzut că îi jale cu j Deja le De ce? Pentru că oamenii de pe pământ, cei care se băi am văzut că sunt trei categorii care, care deplângeau farta Babilonului. Am văzut că erau împărații lumii, ceilalți împărați. Nu cei zece care or orchestrat, ori -or gândit distrugerea Babilonului, ci, sau cei unspre, mă rog, cu, cu fiara împreună, ci ceilalți. Ceilalți care ori curvit împreună cu... sau or profitat, spune ei, care, s -au, care au curvit și s-au dezmierdat în visipă cu ea. Spune ei, vor sta departe, dar ori vor plânge. Împărații acestei lumi, conducătorii, liderii, toți aceștia care aveau... care au de profitat, care au uh, un avantaj din sistemul ăsta. Pe urmă erau negustorii, cei care erau foarte în sistemul economic, în latura economică a sistemului ăsta babilonian. Și am văzut că aici descrie uh, 28 de mărfuri. Ioan sau numește, enumeră. 28 de mărfuri. În Babilonul ăsta, în locația asta fizică pe care uh, eu cred că e în, e în Babilon, în locul unde e Babilonul, unde a fost Babilonul cel vechi, va fi un oraș și o un centru foarte, foarte, foarte mare economic la momentul respectiv. Și distrugerea lui va, va lovi foarte puternic economia mondială. Economia mondială care ca o paranteză spus va avea o, un avânt atunci. Gândiți-vă puțin că uh, numărul gloat asta foarte puternică dispare sau un număr foarte mare de oameni dispar de pe pământ. Din toate păturile sociale, vreau să vă spun. Milionari, bancheri, proprietari de linii aeriene, proprietari de fabrici, sau așa ceva. Nici nu vă gândiți că lăsați găinile sau oile sau ce, ce, ce, ce mai avea pe atunci? Pe din oră. Na, și din cauza asta, bineînțeles că anticristos o să profite, o să, cei care rămân vor, vor profita, vor lua vor intra în posesia bogăților astea lăsate în urmă. Economia va, va avea de suferit după distrugerea Babilonului. Însă, a, și a treia categorie ar fi cei care fac negoci pe mare sau care merg cu cără, corăbile, cărmacii, toți cei ce merg cu corăbia pe mare, de deci, cei care câștigă din transporturi. Și ei o deplângeau. Deci perspectiva de pe pământ. Ei, jale, jale. Toată lumea plânge distrugerea sistemului ăsta, uh, colapsul din sistemul ăsta. Pentru, de ce? Pentru că locuitorii Pământului nu au altă speranță, să zic așa. Nu, nu merg mai departe decât ceea ce e pe Pământ. Ei își viața, întreaga viață, în jurul averilor, a muncilor așa mai departe. Identitatea lor este e, în ceea ce fac în ce în, în, în, poziția lor în societate posesiile lor cât de bogat, cât de avut îi cineva nu? asta e identitatea lor de altă parte o să vedem care e identitatea noastră în cer însă e bucurie vedem că în versetul 20 din, din, capitolul, 19, din capitolul 18 un înger un glas o, o voce spune bucură de ea adică de căderea ei. Cerule, bucurați-vă și voi sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Și răspunsul la îndemnul ăsta, îi, am, l -am, tocmai l-am citit în versetele astea de la 1 la 4. În cerul e un glas puternic care strigă Haleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, este slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile lui sunt adevărate, și drepte. De ce se bucură lumea în cer? De ce e bucurie în cer? Nu cu atitudinea asta, na, așa trebuie, ți-am făcut-o. Sau, în sfârșit, lucrurile îs din nou în echilibru, în univers. Nu, nu asta e atitudinea ci de aici. Ci faptul că, încă o dată, primim confirmarea că Dumnezeu drept și judecățile lui sunt drepte și adevărate. Aleluia! E prima dată folosit în Noul Testament. Aleluia! În Noul Testament îi pomenit de patru ori cuvântul. Numai aici în, în Apocalipsa. În restul noului Testament nu e folosit uh, cuvântul ăsta. Aleluia! Ce înseamnă Aleluia? Laudă lui Dumnezeu. În Vechiul Testament cuvântul, mă rog, în, în Cornilescu sau în traducerea românească, nu e întâlnit. E, e tradus, nu e transliterat cum e aici. E tradus laudă lui Dumnezeu. Dar e de 24 de ori. În psalm și în, în, în proroci. 24 plus 4 e 28. multiplu e 7. Versetul 4. Și cei 24 de bătrâni, bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie. Și au zis, amin. Aleluia. Dacă vrem să fim cerești, dacă trăim în locurile înate, indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru, putem ști sau putem să fim siguri că să avem atitudinea asta, să zicem, aleluia, Dumnezeu e drept, judecățile Lui sunt adevărate, sunt drepte. Ideea care e? De ce? De ce credeți că oamenii ăștia, sau cei aici în cer, nu, au zis, Doamne, nu ai luat-o camtare, nu ai, ai exagerat puțin cu distrugerea, cu ploaia de meteorit sau cu uh, pârjolirea pământului. Nu, nu vedem atitudinea asta. Ci cei din cer spun, aleluia, amin. Drepte și adevărate sunt judecățile lui Dumnezeu. El a judecat pe curva cea mare. <coughs> a răzbunat uh, sângele robilor săi. Deci asta e atitudinea în cer. Și învățătura pe care noi, aici pe pământ, să presupune să o tragem. E o învățătură de care ne putem folosi e asta. Că, că vrem să, dacă trăim în locurile cerești, atunci consecința îi că încercările, ne, necazurile din viața noastră nu o să ne se pară nedrepte, ci uh, o să avem conștiința, să avem conștiența că Dumnezeu e drept și că lucrurile care ni se întâmplă, se întâmplă conform planului Lui. De multe ori, nu e nu, nu cazul ăsta. Pavel spunea în, în 1 Corinten că noi vedem ca într-o oglindă, întunecat. Deci lucrurile nu, de multe ori nu au sens în viața noastră. De multe ori ne gândim, mă, oare de ce se întâmplă treaba asta? De ce nu am uh, câștigat la loz în plic sau de ce nu am reușit la examenul respectiv sau de ce am primit nota asta sau de ce mi s-a stricat mașina în mijlocul drumului de ce m-a lovit ăsta în, în, în spate eu, eu sunt șofer precaut nu lovesc pe nimeni, de ce eu, de ce pe mine de ce m-a lovit Știi? Deci, ati... de multe ori avem tendință picăm în capcana asta să avem uh, gânduri de genul ăsta și ori de câte ori facem lucrul ăsta facem pentru că trăim pe pământ. Suntem cu picioarele pe pământ. Vreau să fii cu picioarele pe pământ, dar cu capul în nori. <laughs> ideea e că noi suntem cu capul în nori. N-avem cum să nu fim cu capul în nori. Lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, în viața noastră, de multe ori nu au sens. Asta e ideea. Noi vedem cap printr-o oglindă, ca, e, întunecat, spune Pavel. Însă, semnul maturității unui creștin vedem aici 24 de bătrâni 24 de prezbiteri care toți pun în cor un singur lucru amin, așa să fie aleluia, laudă lui Dumnezeu știi? și gândiți-vă la Iov Iov exact aceeași atitudine o are Domnul a dat, Domnul a luat Domnul să fie laudat era cu tot trupul pe pământ și în cenușă dar el era cu sufletul cu mintea cu gândul aproape de Dumnezeu. Semnul, dar și secretul maturității noastre, îi, amin, așa să fie. Sau facă-se voia ta, Doamne, în viața noastră. Și, haleluia, laudă lui Dumnezeu. Și cum am zis, hai să citim, de fapt, în 1 Corinteni, în capitolul 13, unde Pavel vorbește despre despre dragoste. Acolo, dar zice, așa, începând în, în versetul nouă, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Atâta vreme cât trăim pe Pământ, noi vom cunoaște în parte. Și, bineînțeles, ca atare, vom, prorociile noastre vor fi sau vo, ceea ce vorbim, ceea ce proclamăm în numele lui Dumnezeu, uh, nu e întregul. Întreaga imagine. Nu vom avea noi aici pe Pământ. Întreaga imagine. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Spune mai departe Pavel. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era, fire, ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, într un ecos, dar atunci vom vedea față în față cum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Atitudinea lui Pavel era că acum nu știu ce se întâmplă în jurul meu. Dumnezeu știe mai bine. Amin. Așa să fie. Facă-se voi ta în viața, în viața mea. Nu știu. Văd ca într-o oglindă, întunecos. Și acum tot ce se întâmplă, tot ce mi se întâmplă, că pierd serviciu sau că câștig la loto dacă joc. Nu știu. Deci, orice, orice la ce v-ați gândi, orice împrejurare, Dumnezeu știe mai bine de ce se întâmplă. Și atitudinea lui Pavel era aici, în pasajul ăsta, că, într-adevăr, acum cunosc în parte. Nu știu. Văd, cam, văd așa în ceață. Văd numai conturul. Da, văd umbra. Dar, atunci... -a, Sus, în cer, voi vedea, voi cunoaște pe deplin. Și atunci, acum am șansa, am posibilitatea să spun același lucru prin credință. Aleluia! Amin! Așa să fie! Aleluia! Laudă lui Dumnezeu! Ăsta e semnul maturității. Dar e și calea spre maturitate. Mergem mai departe. Și sca din scaunul de domnie, spune Ioan, în versetul 5, am, a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru! Toți robii lui, voi care vă temeți de el, mici și mari. Și am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape, multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Aici a, a început, i-a adăugat de Cornilescu, e, e, în original, e, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic împărățește. De multe ori, Cornilescu încearcă să, facă, să aducă lumină în text și aduce mai, mult, mai multă confuzie punând uh, ajutoarele astea. Să ne bucurăm, spune mai departe, să ne îngerul sau glasul, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit munta mielului. Soția lui s-a pregătit, i s-a dat să, îmbrace, să se îmbrace cu insupțire, strălucitor și curat.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 ne aflăm în ritualul ca să zic așa în anunții. Am zis că nunta noastră cu, cu, cu mirele nostru, cu Iisus Hristos, Domnul nostru nunta noastră. Noi suntem mireasa biserica, mireasa lui Hristos. Așa că fie că ești bărbat, fie că ești femeie ești mireasă. Ziceam că e o paralelă extraordinară cu nunta evrească. Și nu evrească are, am mai vorbit de treaba asta, dar poate că nu chiar așa de în amănunțime. Are două părți, sau avea două părți. De fapt și acum are două părți, numai că sunt uh, comprimate împreună. Dar înainte, în, în vremurile vechi, în vremurile în care scrie Ioan aici, aveau două părți. Prima parte era Kedushin, Sfințirea care avea două, și asta, două, două aspecte ale ei. Era pețitul și noi am văzut acum un film, Scriptcarul de pe acoperiș, dacă ați văzut filmul ăsta, e un film foarte fain, excelent. Să-l vedeți, îl recomand. Deci e pețitul care de multe ori, de foarte multe ori se întâmpla înainte de naștere. Deci două familii se plăceau, ziceau, mă, dacă am un băiat și tu o fată, deci se întâmpla înainte de naștere Și e interesant că Biblia spune că Dumnezeu ne-a ales Înainte de a ne naște Înainte de întemeierea lumii Să fim mirea sau fiului lui Deci e pețitul Și a doua parte Sau a doua, a doua etapă îi ketuba Sau Contractul nupțial se numește Păi ceea ce noi am zice Am numit o logodnă Dar e mai mult decât o logodnă în, tra în tradiția evrească sau în societatea evrească practic cei care intrau în chetuba erau de fapt căsătoriți din punct de vedere social singura chestie e că nu trăiau împreună, deci nu locuiau sub același acoperiș însă erau căsătoriți și din chetuba asta nu se putea ieși decât prin divorț dacă divorțai, divorț în toate Legea. Ei, Chetuba sau contractul ăsta nupțial avea mai multe elemente. Ce se întâmpla? Familiile se întâlneau. Părintele Miresei, părintele Mirelui, Mireasa, Mirele se adunau în aceeași încăpere și era stabilit un preț pentru Mireasa. De ce? Pentru că prețul ăla se constituia în zestre Prețul trebuia, bineînțeles, plătit de părintele de Mirelui, de tatăl Mirelui. O parte din, din prețul ăsta e, se, se constituia în zestrea Miresei. Dacă Mireasa era abandonată sau Mirele murea înainte să se întâmple nunta, în Mireasa era acoperită. Nevoile ei financiare erau acoperite. Partea, o altă parte din preț era o compensație pentru tatăl Miresei familia Miresei. Pentru că ei pierdeau ceva, o mână de lucru. Mirele era în casa tatălui, nu el. O să vedem lucrul ăsta imediat. În fine, deci preț. Prețul era stabilit în funcție de cât de avut era, era părintele Mirelui. Era un preț mare. Trebuia să fie un preț mare. Dacă tatăl lui era bogat, înseamnă că prețul pe care îl putea, nu putea să fie ceva, o sumă modică trebuia să fie mare. Dacă era sărac, la fel. În comparație cu venitul, cu averea familiei Mirelui. De urmă, era stabilit în funcție de cât parzătoare era dorința familiei Mirelui să aibă Mireasa respectivă. Deci dacă era o dorință foarte, foarte puternică, atunci, bineînțeles, că și prețul era mai mare. Fetele se puteau mărita de la trei ani. Băieții numai de la 13. în sus. Deci de la trei ani fetele puteau intra în, în chetuba. Ele aveau tot timpul necesar să-și găsați că până la urmă un mire. Deci era presiunea mai mare pe familia mirelui. Ca să zic așa. Dacă mirele nu avea uh, familie, prețul era plătit prin muncă, dacă țineți minte, pe Iacov o muncit pentru Lea și pentru uh, Rahela. Pe urmă, era, una, era un angajament scris, era un contract scris care era o operă de artă în cultura evrească, Trebuia, după ce era semnat de către Mire, Mireasa nu semna, Mire, părinții, părintele miresei și părintele Mirelui și niște martori care erau acolo. Pe urmă, era un pocal de vin care trebuia să pecetuiască, ca să zic așa, căsnicia, adică contractul. Deci Mirele bea, bea din pocalul ăsta primul, după care el, dacă mirea să bea și ea, el intra într-un legământ de nazireat. Deci nu mai bea din, din vin. Nu mai putea să bea. Tot timpul chetubei. Chetuba durea, dura un an sau doi ani. Jenu se angaja să nu mai pună alcool în gură. Deci era o neazirea, practic, ceea ce făcea mirele. Și el pleca acasă să construiască un adaos la casa tatălui, casa părintească. Pe urmă, un alt lucru care se întâmpla tot la Chetuba era învăluirea miresei, care era învăluită cu materialul furnizat de mire. Deci mireasa, în cei doi ani, trebuia să umble învăluită. Și nu știu dacă ați văzut diferite filme cu evrei, Au, aveau în secolul trecut, aveau o pălărie foarte mare, care, ca și pălăria de apicultor, avea chestia aia de un voar de jur în jur, evreicele, evreicele care erau în Chetuba. Și am zis, mirele construiește o adiție. O, deci, asta e chedușimul. Asta e, asta, asta e ceea ce noi suntem acum, în momentul ăsta, ne aflăm aici. Suntem Mireasa învăluită. Și când Isus o, o, o instituie cina Domnului, el o, o luat așa. Asta e trupul meu care se frânge pentru cei mulți. Și asta e legământul cel nou, în sângele meu. Nu? Asta a zis. Când o, o luat pâinea, o frâng pâinea. O luat vinul în mâna dreaptă, spune, în Luca și o băut la ucenic să bea din vinul respectiv. Ăsta e legământul Cenou. Aici a fost, ca să zic așa, parafată chetuba noastră. Urmează partea a doua, care se numește Hupa în uh, cultura ebraică, care e ceremonia nupțială. Nimeni nu știe data e exact. Ea e stabilită de către tatăl Mirelui Și Mireasa poate să-și aibă o, să facă O idee destul de exactă De când va fi În funcție de cât de rapid avansează Lucrările la construcția casei Și deci, bineînțeles că Merge și vede Și timpurile și sau Sezonul îl știm. Nimeni nu știe ceasul Când va veni Fiul omului după Înapoi, nu? zice Iisus. Mire și mirele o surprinde pe mireasa. Aici uh, intervin prietenii mirelui care îl însoțesc. Deci mirele când e gata, tată mirelui zice, ok, du-te și aduți mireasa. Începe hupa. Și mirele pleacă cu alaiul lui de prieteni, cum ar veni cavalerii, îl însoțesc în pelerinajul ăsta, să zic așa. Bineînțeles că uh, parcurge întreg satul și uh, ce se întâmplă îi surle, un acolo, se bate toba, se tân, tân, tân, tân, tân, tân, anunță tot satul că îi hupal cu tare. Mireasa aude, se îmbracă repede în, în rochea de Mireasă și a, îi iese în, în întâmpinarea mirelui cu, bineînțeles, domișoarele ei de onoare. Și, deci, tot alaiul ăsta merge la, în casa tatălui, unde se adună toată lumea din sat și are loc ceremonia Hupa, ceremonia nu nupțială. Asta era tradiția că mirii să se adune împreună sub o canopie, sub un cort așa micuț. Și acolo se citea angajamentul ăsta de la Ketuba. Se citea încă o dată și rabinul făcea niște binecuvântări. Mirele și mireasa nu spuneau niciun jurământ și nu a se citea contractul ăsta de chetuba. Pe urmă, bineînțeles că se bea încă o cupă de vin împreună, Mire mirele și Mireasa, și urma șapte zile de lună de miere, să zic așa, în care mirele și Mireasa se retrăgeau în noua construcție, adiția la casa tatălui, și consumau căznicia. Și lucrul ăsta era foarte important, că în perioada asta, căsnicia putea fi anulată. În prima no deci, după prima noapte putea fi anulată căsnicia din partea bărbatului. Pe temei de nevirginitate. Deci, el trebuia să aducă dovada că, într-adevăr, nevasta lui a fost fecioară. În timpul ăsta de șapte zile, familia și cei care sunt acolo, care se perindă prin casă, deci nu e o petrecere propriu-zisă. Le, le slujește. Le aduce bunătăți, le face viața ușoară, ca să zic așa. În cultura aia trebuie să înțelegeți că nu exista lună de miere să te duce în nu știu unde. Nici noi n am avut, am avut weekend de miere. Deci nu exista lună de miere ci nu și nu își puteau permite să își pună un timp de parte să o ia în călătorii aiurea. În orice caz, după astea șapte zile, cuplu se prezintă lumii. Iese din, din cameră, din camera nupțială și mirele își prezintă. Aici ai doamna doamna e doamna Ștrul. Și uh, începe de fapt ospățul nu am apropiu zisă. Aici ne aflăm noi. Îngerul, îngerul spune să ne bucurăm să ne veselim. De fapt, un glas pune din scaunul de domnie. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă. Că ce a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit. I s-a dat, cuvânt cheie aici, sau frază cheie, i s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. Inul subțire, spune mai departe, sunt faptele neprihenite ale sfinților. Aici cineva ar putea să se gândească că faptele astea neprihenite ale sfinților se referă la lucrurile bune pe care le facem noi în viață. Însă, deci, cum am zis, cuvântul cheie îi s-a dat să se îmbrace cu insubțire. Mirele este cel ce furnizează materialul, cel puțin, pentru îmbăluirea miresei. Zic așa. Noi suntem neprihăniți. Isaia, în capitolul 61, versetul 10, vorbește despre chestia asta. Zice Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca pe o mireasă împodobită cu sculele ei. Asta spune în Isaia, în Isaia 61. Isaia 64 pe de altă parte spune așa în versetul 6 spune toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Aici haina mânjită de fapt e, e, e blând e o traducere cenzurată ca să zic așa pentru că în, în original se referă la cârpele pe care le purta femeia în porțiunea aia, perioada aia din, din lună. O spun. Asta e limbajul din Isaia. Faptele noastre bune sunt ca un tampon mânjit de sânge. Asta e limbajul lui Isaia. Faptele noastre bune faptele noastre bune, bune sunt inul subțire sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Este neprihănirea cu care ne îmbracă Hristos atunci când am crezut, când credem. În momentul în care am crezut, intrăm uh, în legământul ăsta de Chetuba cu Dumnezeu. Nu? Și El ne îmbracă. El e cel care... Cu Domnul, cu Domnul Iisus, ca să specific. Și El e cel care ne îmbracă. Și m-am aruncat, spune mai departe, în versetul 10, la picioarele lui, a îngerului, ca să mă închin lui. Dar El mi-a zis, ferește-te să faci una ca asta. Eu sunt împreună cu tine și cu eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închinete, căci mărturia lui Isus este Duhul Prorociei. Isus spunea, îi spunea lui Satan, când Satan îi zice toate ăstea, toate împărățile astea pe care le vezi, le mele și dacă mi-te închinie, ți le dau. Ție. Și Isus îi zice, este scris doar lui Dumnezeu să te închinie și doar lui să îi slujești doar Domnului Dumnezeu să, să te închini și doar Lui să-i slujești. Îngerii sunt foarte sensibili la aspectul ăsta al închinării, pentru că asta a fost greșeala lui Satan, practic, și eroarea lui. El a vrut să primească închinare și nu, nu, era, nu, avea, nu avea dreptul la închinare. Și îngerii, de când de la întâmplarea cu, cu satan sunt foarte sensibili la chestia asta și Daniel a încercat să-i închine lui Gabriel. Și Gabriel îi zice să nu închine. Aceeași chestie îi spune. Pe urmă, Ioan mai are încă o dată o tentativă de genul ăsta mai târziu în capitolul 22. Omul foarte înclinat să se închine creației. Astăzi sunt oameni care se închine la Mirce, la balena care e pe cale de dispariție sau așa mai departe. Se închină creație. Prin închinarea noastră la creație îi dăm o palmă lui Dumnezeu, Creatorului. Spune mai departe. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb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 îmbrăcate cu insupțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a, a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta. Împăratul împăraților și Domnul Domnilor. Apoi am văzut ce deschis. Ioan vede apariția, e martor la apariția a doua venire a lui Isus Și face aici o descriere foarte entuziasmantă, să zic așa, lui Isus. Atunci când spune Iisus, la ce ne gândim? Ne gândim oare la pruncul din brațele Mariei, care e oblăjduit acolo și protejat? Ne gândim oare la Templarul sărac care umbla pe câmpiile Galilei sau prin, pe la Iordan sau în Ierusalim? Sau ne gândim la omul care, era, care a fost țintuit pe cruce? Interesant că Pavel, în toate epistolele lui, nu face prea multe referiri la biografia lui Iisus. Lui De fapt, nu face decât una singură, dacă stau să mă gândesc. Când vorbește despre cina Domnului, nu face nici o referire și nici ceilalți autori ai epistolilor din Noul Testament nu prea fac referire la, la biografia lui Isus. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Din contră, Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 5, spune așa, versetul 16. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos, în felul lumii, totuși, acum nu-l mai cunosc. nu mai cunoaștem în felul acesta. Lucrul ăsta pe care îl spune Pavel aici e, poate să ne revoluționeze umblarea noastră creștină. Cine este Iisus? Cum am zis, așa, e Templarul din Betlehem, din, Betleem, din uh, Nazaret, e uh, debelușul din Betlehem, care e, e neputincios în rațele Mariei. Nu, mulți, mulți îl vizualizează sau se gândesc la el în, în termeni ăștia, dar el îi Dumnezeu Fiul, a doua persoană a Trinității. În Iosua VI, el e capitanul oștirii lui Jehova, nu? Ioan îl numește, are un nume pe care preferă să de dea lui Isus. Și ăsta e cuvântul, îl vedem și aici. De aici, de, aici, de fapt, l au luat Ioan, din viziunea asta, sunt convins de treaba asta. Cuvântul lui Dumnezeu. Deci el e, e puternic. Măsura cât de mare e Dumnezeu pe care îl slujim, de atât de sfeltă și sprințară e umblarea noastră pentru el. Nu știu dacă înțelegeți. Măsura în care noi umblăm și trăim, ne trăim viața creștină avându-l alături pe capitanul oștirii lui Dumnezeu pe cuvântul întrupat cuvântul care o dat naștere la univers care o pus stelele în loc cuvântul care ne-o creat pe noi cuvântul care <gântu -i> o făcut să cadă pe spate o trupă întreagă de oameni și de deci l a venit aici pe pământ Dumnezeu Fiul a venit pe pământ conform unui plan bine stabilit pentru mine, pentru fiecare din noi a venit pe pământ și au pus parte Dumnezeirea asta. Un proces ireversibil. Dumnezeu fiul o devenit fiul omului. Ireversibil. Astăzi, pe tronul lui Dumnezeu stă un om. Omul, Dumneze omul Isus. Nu? Așa spune Pavel în evrei. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Și acesta este omul Isus. Nu Dumnezeul Isus. Omul Isus. Și lucrul ăsta e unul dintre lucrurile pe care le vedem ca într-o oglindă, întunecată, Nu pricepem, dar măsura în care noi îl cunoaștem pe Isus, cum zice aici în Corinteni, nu după felul lumii, ci duhovnicește, ca pe, ca pe cuvântul întrupat, ca pe o putere dinamică, ca pe un om care are întreaga putere a lui Dumnezeu la dispoziție. Ne ajută să umblăm cu adevărat prin credință. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. dar Va veni momentul în care vom cunoaște pe deplin, așa cum noi am fost cunoscuți pe deplin. Deci procesul ăsta e un proces ireversibil prin care a trecut Dumnezeu Fiul. Cât o trăit aici pe pământ, a făcut lucruri extraordinare. Prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt. putere care e și la dispoziția noastră ca o paranteză fiind spuse însă pe de altă parte el o lăsa și, -o, și -o umblă în smerenie spune un favel în filipeni că s-a smerit găsind de apucat să fie ca Dumnezeu el s-a smerit și a luat chip de rob la înfățișare a fost găsit ca un om și s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce cu toate că s-o smerice, umblat în smerenie aici pe pământ, au fost momente în care o lăsa să se vadă gloria lui. Câteva momente au fost. Pe muntele Transfigurării, în templu, când el singur o alungat din templu toată armata aia de vânzător și de schimbători de bani și așa mai departe. Fost în, în grădina Ghețiman, când cu un singur cuvânt pus pe spate, trupă întreagă de oameni, înarmați și cu surle și buciume ca să vină să-l aresteze. Nu? Astea au fost câteva momente în care ne-au lăsat să întrevedem puterea lui, să întrevedem măreția lui. Și întrebarea lui, cum ne umblăm viața creștină astăzi, aici, în anul de grație 2010? Când ne gândim la Isus, ne gândim la Templar, La cel care îi răstigni pe cruce? Sau ne gândim ca și la capitanul oștirii lui Dumnezeu. la Cel care, îl vedem aici în pasajul ăsta, cel credincios, cel adevărat, cel care se judecă, care judecă și se luptă cu dreptate. Lucrul ăsta va face diferența în umblarea noastră creștină. Eu, eu sunt convins de treaba asta. Pune mai departe, apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păs păsărilor, care zburau prin mijlocul cerului. Veniți, adunați-vă la ospățul cer mare a lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea capitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni, slobo și robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor, adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă. Și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu care amăgise de cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă, iar ceilalți au fost ucis cu sabia care ieșa din gura celui ce ședea pe călare pe cal. Și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Aici e vorba despre două spețe, da? e o spățul ununții mielului, ferice de cei chemați la o spățu mielului, spune îngerul, și o cel mare a lui Dumnezeu. Sunt două o aici. Și oamenii puteau să mănânce la o spățul mielului sau să fie mâncați la o cel mare al lui Dumnezeu. Asta era, era, e alternativa, știm. Și în ce ne privește pe oameni, Astăzi, în ce privește, au, au tot aceeași alternativă, să, fie, să ajungă să fie parte să mănânce, să benchetească la ospățul mielului, spățul nuții mielului, sau să fie devorați la spățul mâniei lui Dumnezeu.